Qulli lathina kafaru inyantahu yugfar lahum maa qad salafa wa inyaudu fakad mabat sunnatu alawalini. Waambiye wali waliyokufuru, wakikoma watasamehewa ya liyokushapita, na wakiarudia basi mekushapita mifano ya wazamani waqatiluhu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kunhu lillah fa in fa inna Allaha bima ya'maluna basir napiganeni nao mpaka isiwepo fitna na mateso na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Lakini wakiacha basi hakika Mwenyezi Mungu wana yaona, wana Wa in anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Na kama wakigeuka basi jueni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wenu. Ni Mola mwema na msaidizi mwema. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ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 Na najweni ya kwamba ngawira mnayoipata basi hums ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri ikiwa nyinyi memuamini Mwenyezi Mungu na tuliyateremsha kwa mjawetu siku ya kipambanuo siku yalipokutana majeshi mawili Na müəzzi Mungu ni muweza wa kila kitu. In antum bil'udwati dunya wa وَإِذْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَفِكُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى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 Na asalimiki wa kusalimika Kwa dalili zilizo dhahiri Na mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua Ith yurikahumullahu fi manamika qalila Walau arakahum kathiran lafashiltum Walatanazatum filamri Walakin allaha sallam Kumbuka alipo kuonyesha usingizi ni mwako kwa mba wawo ni wachache, na lao angeli kuonyesha kuwa ni wengi, mgeli ingi wanawoga, na angeli zozana katika jambo hilo, lakini mwenyezi mungu kakufuweni pakika yeye ni mwenye kuyajua yaliyo vifuwani waidhirikumu hum iziltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallirukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur namlipukutana akakuonesheni machoni mwenu kwa wao ni wachache Na haka nyinyi ni wachache machoni mwao Ili mwenyezi mungu atimizi jambo uli liwe Na mambo yote urejezwa kwa mwenyezi mungu Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika ajuya vitisho hivi Mlango wa matharadio ungaliwazi, basi ewe nabi wa rehma, waambi hawa wapinzani kuwa wakikoma, wakaacha inali yao na ushirikina wao, basi hapana shaka mwenyezi mungu watawasamehe vile vitendo vyao vile kushapita, na wakiendelea na upotovu wao, na wakarudia tena kukupigeni vita, basi mwendo wa haki kwa wali utangulia umethibiti utakuwa ule ule. Nao ni kuwa haki lazima iushinde upotovu Pindi kiwa wale watu wa haki wakishika kishika utiifu na njiye za ushindi Naendeleeni kuwapiga vita wa shiriki, na mpaka wachi kuharibu etikadi za waumini Wa, wa kuwatesa na kuwa wakiacha ukafiri na kuwa waumini Na wakamsafia dini mwenyezi mungu Basi mwenyezi mungu ni mwenye kuvijua vitendo vyao na ata kwavyo. Na wakiendelea na kupuza kwao na kuwaudhi waumini basi enyi waumini yueni kuwa nyinyi mko katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu na huo ndio ulinzi wenye kupendeza na wenye nguvu kabisa na yeye ndiye mwenye kukunusuruni na nusura yake ndio yenye nguvu zaidi na bora zaidi na enyi waislamu yueni kuwa katika mali ya makafiri mlioyateka hukumu yake ni kugawiwa mafungu matano Fungu moja ni la mwenyezi mungu na mtume na jamaa zake mtume na mayatima nao ni watoto wadogo wa islamu waleofiwa na baba zao nao ni mafakiri na masikini nao ni wale wa islamu haja na msafiri naye ni mwenye kukatikiwa safari yake ya halali nae na yaliyohusishwa katika hiyo sehemu moja katika tano kuwa ni ya mwenyezi mungu na mtume uhusishwa kwa mausulaha ya umma kama anafyopasisha mtume katika uhai wake au ya kufa kwake imam na yaliobaki katika ile kumsi watapewa walio kushatajwa ama sehemu ya nne nyingine katika ghanima ya ningawira na aya ikanyama za kimi ya juu yake ni za wale waliopigana pigiana basi juweni hayo Na mnyajue ikiwa memuamini mwenyezi mungu kweli. na meziamini ishara tuzo mtrem mshia mjiya wetu Muhammad za kumthibitisha na kumsaidia siku ya mapambano lipopambanua baina ya ukafiri na iman, nayo nndiyo siku lilipokutana kundilenu na kundi na makafiri katika padri. Na mwenyezi Mungu mwenye kudra kubwa juu ya kilakitu wa waumini juu ya uchache wao kuwa shinda makafiri juu ya wengi wao. Na kumbukeni mlipokuwa bondeni ngambo hii ya karibu na madina na wao makafiri wako ngambo ile ya mbali na msafara wenye bidhaa mliokuwa mna utaka kwa karibu zaidi nanye upande baharini na lao kuwa mepeana miadi ya kukutana kwa kupigana basi msingi wafikikiana hivyo Lakini Mwenyezi Mungu kapanga mkutane bila miadi na bila ya kutaka wao ili apate kutekeleza jambo ambalo katika ujuzi wake limekusha thibiti litoketu wala hapana jinginelo jambo lenyewe ni kuwa vitokee vita vitavyopeleka nyinyi mshinde na wao washindwe ipate kuondoka shaka wateketee wakuteketea kwa hoja wazi ya kuonekana Nako ni kushindwa makafiri juu ya wengi wao. Na wahuike waoamini kwa hoja iliyowazi. Nako ni kushinda kuliotoka kwa Mwenyezi Mungu wapo waamini wachache. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua. Haemfichiki kauli wala nia yoyote ya pande zote mbili. Nakumbuka ewe mtume bali Mwenyezi Mungu alipokufadhili kwa kukuonyesha usingizini ndoto Ya kuwa hilo jeshi na maadui ni dogo ili ya nyoyo muamini kuwa mtawashinda kwa hivyo muwe imara kuwa kabili. Na lau wangeli kuwa cheni muwaone wengi bila kukuthibitishieni kwa ndoto hiyo mkeli waogopa na mkasita sita, sita kupigana nao na mkeli emewa na mkazozana msonge mbele au mrudi. Lakini Mwenyezi Mungu amekuvueni na hayo na akakuo kuweni na matokeo yake kwani hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliomo ndani ya, ya vifua vya watu Nakumbuka ewe mtume alipokuonyesheni Mwenyezi Mungu kuwa madui zenu mnapokutana nao ni wachache katika macho yenu kama alivyoonyesha wao kuwa nyinyi ni wachache na kwa kuwa tangu hapo wao wana gururi ndani ya nafsi zao kuwa ni wengi ili kila mmoja wenu awanie kupigana na mwenziwe. na kwa hivyo yatimie aliyokuisha yaamrisha Mwenyezi Mungu na ilikuwa hapana budi hayatimie na kwa Mwenyezi Mungu ndio hurejea mambo yote ya ulimwengu alitende kijambo ila aliyokuisha alihukumia na kuzitengeneza sababu zake